Eta, bai, kontenpaztira hori da batzik Nahi nuen erakutsi eh, Joko piskat egitean nuela eban bai gogin, etxean Eta, eta ara gaukila batzuk dugu, eta eta hori nipoakien eta, ara Bai, eh, joko ari diferenta dira biakere Eta... Di bentsa hona du zikitek, eta bai ditu bere, bere ukaldiak ere Mainan, peioi beharba komparatuz, peio, ba komparatu, kabiatura gehio maiten du pilotai ez duzten eh, Ez duizten diokoa pausatzeat eta, eta laindroa usatzea bere behatza, pixko bat diferentak, behinan behin gau hira